вона тільки здивовано кліпала повіками. «Не засмучусь, – підморгнув її Козаченко-старший, – я тобі куплю нові табуретки, а качалка не підкачала». «Але так можна і руку зламати, – отямилась Люся. Рука в мене камінь, – пояснив Богдан, – тренування. Але справа зовсім в іншому. у концентрації енергії. Ось де». Постукав себе пальцем по лобі Богдан. «А інакше дійсно можна руку зламати». Козаченко-старший служив у військах спеціального призначення, і багато чого міг, але про це не розповсюджувався. А тепер поговоримо про нардепа Вихилясова, приступив до чаю Богдан. Про Власова, повернув голову брат. Ні, з певного моменту він уже Вихилясов. Ти любиш гумор. Щепак здивувався брат Клоун. Значить, ти і твої колеги мені допоможуть. Звичайно, я дещо організую і по своїх каналах. Що ти задумав? Виховний урок. Боюся, ми не зможемо тобі допомогти, розів руками козаченко молодший. Це чому ж? Тільки не подумай, що ми боягузи. Ми підписали контракт з італійцями. Протягом тижня два денні спектаклі в їхньому культурному центрі, а вночі спліт. Задачка, засмутився старший брат, не ухекаєтесь, нам не звикати, потрібні гроші на апаратуру. Весіду братів перервав телефонний дзвінок. Олег Козаченко взяв слухавку. Через кілька хвилин розмови він поклав її наважив і задумливо вимовив. Схоже, є зустрічна пропозиція. Телефонували мої друзі Віктор і Олексій, і між іншим хлопці з усякого погляду надійні. Три дні потому народний депутат-авторитет Ігор Власо влаштував собі розслабон в ресторані Джуманджі. Добре, чи на підпитку він відбув у туалет, сів на унітаз і заснув. Охоронці цей момент прогавили. Вони залишилися діти в залі. Прокинувся жиласов зовсім в іншому місці, між небом і землею. Все те відбувалося якраз у п'ятницю на День Незалежності. Будівництво мало пустувати ще три дні, та й було воно навіть люді біля симпатичного лісочка осторонь від тролейбусної лінії. Сторож будівництва зрозуміла річ, надсмолив самого самогонної заснову вагончику, котрий затуляли від крана дев'ять побудованих поверхів. Коли на четвертий день невідомого громадянина будівельники спустили на грішну землю, вони ледь віддерли його руки від тросу. При цьому страшенно смердючий чолов'яга жалібно скигли. «Віддайте мій мікрофон, не позбавляйте мене слова!» Через півгодини під'їхала швидка допомога і відвезла чудила, що з'їхав з глузду в психушку. Життя тим часом тривало. Богдан Козаченко цікаво і діяльно проводить свою відпустку. Підлили оливи у вогонь пригод братова дружина Люся. Вона якось поскаржилась на затримку зарплати, хоча сама зарплата, як кіт, наплакав. Працювала Люся на приватному підприємстві «Вітаміни» і отримувала дуже смішну платню – 640 гривень. Гроші щастя не приносять, але зміцнюють нервову систему, з посмішкою відзначив Козаченко-старший. Він ще Люсю трішки порозпитував, після чого хазяїн вітамінів одержав дивного листа з вимогою не тільки виплатити своїм працівникам зарплату, але й збільшити її щонайменше втричі. Потім Богдан зателефонував хазяїну з телефону автомата і відповідальним голосом поцікавився, які зроблені висновки. «Та й діть ви всі!» – була реакція. «Добре!» – поклав слухавку Богдан. «Платити тобі все одно доведеться». Увечері того ж дня Богдан Козаченко, Віктор Усольцев і Олексій Карилко мирно поликаво, за тишній кав'ярні ретельно обговорювали диспозицію. У суботу, о п'ятій ранку, Козаченко старший, проникнув у міський котедж з дев'ятьох кімнат, де мешкав пан Ілля Шварцбург, власник вітамінів. Щоправда, сам Шварцбург із сімейством ще в п'ятницю надвечір відбув на дачу. Віктор і Олексій, які асистували спецназівцю, Нейтралізували охоронця і собак. Амбала – електрошоковим кейком, псів з надійним місцем. Так що Козаченко-старший цілком вальяжно взявся до справи. Він ходив у захисному костюмі і респіратори з кімнати в кімнату і зрошував все навколо майже прозорою рідиною з пульверизатора. За спиною Богдана горбатився досить величезний балон. Відпускник зосереджено зрошував меблі, килими, картини, шпалери – Зрошував навіть люстри і статуетки, а також паркетну підлогу. На все про все пішло 40 хвилин. Оглянувши задоволену справу рук своїх, Богдан залишив помешкання. Після операції Віктор Усольцев поцікавився. І на який результат можна розраховувати? У понеділок я поцікавлювся в пана Шварценгамбургера. Чи хапають його за серце сподівання народу? Думаю, що вони будуть його хапати, оскільки... Як я з'ясував, підприємство вітаміни дуже рентабельне. А те, що ти зробив, це справді ефективно? запитав збуджений Олексій. Дуже, кивнув головою Козаченко старший. Цю чудову рідину застосовують у доках для обробки корпусів суден. Кораблі під час плавання покриваються товстим шаром молюсків, всіляких водоростей і ржею, але варто їх обробити потрібною рідиною і весь цей непотріб веселенько відчаровуються. Тепер можете собі уявити що відбувається в хоромах пана Шварценчинсбургера. Там тепер усе відшаровується, тріщить і клацає. Вас цього теж учать. На факультеті юних робінгудів лукаво підморгнув у сольце. Узагалі то ні, але в кожного є своє хобі, розсміявся Богдан Козаченко. Треба ж комусь тримати солов'їв розбійників в чорному тілі. Шкода, що відпустка у тебе коротка, пожалкував Олексій Кирилко. «А що, є велике бажання побешкетувати?» – хитро скилив голову Козаченко. «Аж зудить. Дуже хочеться декого поставити на місце. Грабіжників, волочусяку, котра не дає нормальним людям нормально жити». «Хлопці, а може ви більшовики-комуністи?» – осінило Микола Козаченко. «З якого такого дива?» – знезав плечами осольців. «Адже вони теж ставили на місце експлуататорів, експопріювали і розстрілювали». Ну, в такому разі ми антикомуністи, у тому розумінні, що ми за капіталізм з людським обличчям. Тоді і так тому й бути, рішуче рубанув в долонею повітря Козаченко. Познайомлю я вас з гарною людиною і чудовим наставником.